Аж сили йому побільшало цих думок. У голові шуміло ще, шолом його порятував, та кожен крок не відбивався болем, відчув, що хоче їсти, що притомився. Вклав меч у піхви, якими досі ще користався, немов ціпком, і зиркнув на небо. Місяці зорі зблідли, небо на сході вияснилося. Чи то прийде хтось сюди до нього з Києва, чи залишився там хто живий? Печери його зустріли тишею. У церковиці, що тут була, ніхто не править утренні, ворота не зачинені, хоча й слідів отожені сюди ординців, не помічалось, мабуть, чинці в печерах. Нижком сидять та молять Господа. Щоб не настиг їх ворог У цім відлюдні. У келії біля церковиці Знайшов черствий окраєць хліба. Смачно запив водою з цебрика, Який стояв на лавці біля порога. Сели не мав шукати господарів У тьмі печер, І тому присів до столу, Схилив на руки голову І задрімав. Тепер він мусить як звірина в півсили, щоб чути небезпеку. Довоювались воювались русичі, ми же собою вскочили в перевіз. Колись таки в цьому лісі він бачив, як попали всі терваки, що токували. «Чисто тобі, князі, нема вже ні Суздалю». Не Переяславського князівства, ні вічного Татервака Чернігова, ані самого Києва. Роїнний трупи. Хто там їх поховає в Києві його жону, його дітей? Десятки тисяч трупів. Відчув, як зводиться йому волосся на голові. А в душу вогким змієм вповзає жах. Спав чи не спав, прокинувся від пугу-пугу. Птиця чи хтось з киян, оскільки був на дворі день, озвався також гаслом. І на порозі виріс один із тих дружинників, що билися пліч опліч з ним під церквою. Був без шолома з раною через лице, де запеклася багрова кров, а меч висів при боці. Напився мовчки з цебрика і важко сів на лаву. Поклич, сказав невдовзі, там ще один. То був юнак, весь сивий, неначе дід. І весь в крові, з під трупів ледве виліз, розвів широко руки. Чернець поміг. Мав меч і лук, і стріли в сагайдаці. Чий ти? спитав Скалій. Феменів, з кожум'яків, а кличуть ратобором. Поранений? Здається, ні, лиш збили з ніг і потоптали вельми. «Таперна сіла тріця! Не пропадем!» – юнак зітхнув. «Голодний, як сірий вовк! Десь тут ченці в печерах мають жити, а в них харчі. Гординці, бач, не побували. А я бував, повеселішав, миттю їх розшукаю. Снідали вони в печері, власне, то був обід. Чернечий, проте тривкий та щедрий, і, схожий був на тризну, бо перед ним ченці молились ревно за упокій всіх убиєнних у столім граді Києві і плакали, почувши, що з ним сталося. Ополудні забрів у Пущу ще один воскреслий з мертвих воїн, що врятувався чудом і чудом вийшов з города. Він розказав, що в лісі над наводничами ховається юрба людей з села, що біля Кловського монастиря. Сам бачив їх, спитав скалій. У тім селі він мав далеких родичів, єдиних тепер на Білім світі. Сидять в яру і трусяться. Привів би їх з собою. Хіба я знав, що тут хтось є? Ходімо і приведімо, Схопивсь на рівні Ратобор. «А що?» – сказав поята, якому вже ченці промили рану цілющим зіллям і зав'язали. «Скільки там нас, киян, лишилося?» Ченці, котрі молодші, теж зголосилися піти по люд, страждаючи однечистивих. Зброя у них була, ще й скалієві дістався лук та сагайдак зі стрілами. А вісник вибрав сулицю, яку далеко кидав саме в ціль. Назвався він Іваном із коперевого кінця. Свого нового пристанище невдовзі вийшли в дев'ятьох. Це вже була дружина, маленький полк. І йшли вони у бік ворога, не втікали, як вночі. При зброї готові дати відсвіт, вступити в бій за старшого в них. Був Скалій, босотник і знаний муж. «Ще б нам!» – сказав поята. «Коні то благодать!» – підтримав один щінців. Сидиш «Сиди ж собі, а він везе!» Скалій згадав свого гнідого із білою зерею на лобі. Дмитро позаздрив навіть. «Чи то живий?» – навряд. «А втім, якщо не впав у битві...» «Далеко ще», – спитав паята стомлено. Давала знати рана, та й крові втратив вельми. «За тим горбом», – вказав Іван рукою. «Багато їх. Тож десять або п'ятнадцять, самі жінки та діти. А де мужі?» «У Києві», – виходить вдови сироти. Розмова згасла, мовчки йшли безлистим лісом, де не було ні воронів, ні іншого якогось птаства. Воронам тепер харчив до волі, всі досі там у городі. Вони ще летять із далеку на цю велику трапезу. Вони мовчують за сотні верст, де є для них пожива. І ген летять із-за Дніпра. Клювати трупи? Господи, недавно ще були живі, веселі, а нині всі вже мертві. Їм легше, їм ні печалі, ні воздихання. А як живим дивитися?